Першу я подумав, що це мене нудить від необхідності вести розмову з цим суб'єктом. Та нудота повільно народилася десь у нижній частині тіла і чавунним валом підкочувалась до горлянки. Але й окрім нудоти було інше щось. Я прислухався до себе? Ні, це десь за мною.